11. «Чорт забере, генерали!» – думала Джейн Саган, прямуючи коридором Сокола до центру коривання посадкової палуби. «Не ховайся від мене, пихатий довбньо!» Вона простежила за тим, щоб її думка не потрапила в загальний комунікаційний канал спеціальних сил. Через схожість між розмовою та мовною діяльністю кожному солдатові спеціальних сил хоча б раз у житті доводилося потрапляти в ситуацію «Боже, невже я це сказав уголос? голос?» Проте сама ця думка, промовлена вголос, загрожувала величезними неприємностями. Саган полювала на генерала Сілорда від моменту, як отримала наказ доставити рядового Джареда Дірака з Фенікса, де він перебував у самоволці. Наказ надійшов разом з повідомленням про те, що рядовий Дірак знову переходить до її підрозділу та комплектом доповідних записок від полковника Робінса з деталізацією останніх подій у житті Дірака, його мандрівкою на станцію Ковол, раптовим розвантаженням пам'яті, а також тим фактом, що на даний момент його паттерн свідомості безумовно відповідає тому, що залишив Шарль Бутен. На додачу була долучена копія адресованої генералові Сіларду службової записки генерала в який той нагально рекомендував командувачу відсторонити рядового дірака від участі в активних бойових діях і пропонував затримати того на невизначений термін до закінчення витка напруженості у відносинах з обінами. Хоча Саган вважала генерала Мецуна казковим віслюком, вона мала визнати, що цього разу він влучив у десятку. Маючи дірака під своїм керівництвом вона постійно почувалася, як на вугликах. Так, він був сумлінним та досвідченим солдатом, але той факт, що в його голові сидить і будь-якої миті може проявитися чужа особистість, змушував її неабияк нервуватись. Особливо небезпеку становили бойові операції, під час яких він міг злетіти з котушок, і нашкодити не тільки собі, а й товаришам. Саган вважала за неабияку удачу, що переломний момент стався тут, на прогулянковій палубі станції «Фенікс». І тільки коли Метсон, мов чаром, зняв з її пліч подальшу відповідальність за Дірака, вона дозволила собі відчути до нього деяку жалість, а також визнати, що її підозри стосовно нього виявилися безпідставними. Але це було тоді, подумала Саган. А тепер Дірак повернувся, та ще й з довідкою про те, що у нього не всі дома. Саган знадобилась уся витримка, щоб на кладовищі, коли він виказав непокору, не порвати його на дрібний вінегрет. Якби вона мала зі собою шоковий пістолет, який застосувала першого разу, вона б вистрілила у нього вдруге, хоча б для того, аби показати, що насправді їй глибоко плювати, що ним рухає, воля власна чи запозичена. Через той інцидент вона не без зусиль зберігала видимість пристойності під час короткого перельоту на станцію. Тепер уже на швидкісному шаттлі, який доставив їх прямісінько до стикувального шлюзу «Сокола». Сілард перебував на борту і тепер радився з командиром майором Кріком. Генерал ігнорував її прохання зустрітися, коли та була на кораблі, а він на станції. Проте зараз вони удвох перебували на судні. Тож Джейм була повна рішучості кістьми ляхти, аби висловити усе, що думає. Вона збігла трапом, перестрибуючи через дві сходинки і відчинила двері в рубку. Я знав, що ти мене знайдеш, надіслав Сілар, коли Джейн увійшла у приміщення. Він сидів за панелю керування. Офіцер, який відповідав за стикувальний вузол, був спроможним здійснювати усі маніпуляції за допомогою розумника, що зазвичай і робив. Панель керування слугувала лише допоміжним засобом. Правду кажучи, усіма системами корабля можна було керувати через розумника, але всіх їх за військовими законами, дублювали фізичними приладами. Звичайно, знали, відукнулася Саган, адже ви командувач спеціальних сил і маєте змогу визначити місце перебування будь-якого підлеглого через свій розумник. Маю на увазі інше, мовив Сіларт. Я тебе знаю, і ні секунди не сумнівався, що ти шукатимеш зустрічі відтоді, коли я віддав тобі дірака. Генерал розвернув крісло і витягнув ноги. Я був настільки впевнений у твоєму приході, що навіть розігнав усіх, аби ми мали змогу спокійно побалакати. І ось ти тут. Прошу дозволу говорити відверто. Дозволяю. відгукнувся Сілард. Сер, ви не розуму, сказала Джей. Сілард уголос розсміявся. Чесно кажучи, лейтенанте, я не очікував, що ти говоритимеш настільки відверто. Ви ознайомилися з рапортами, що є і в мене, мовила саган, і вам відомо, наскільки Дірак тепер схожий на бутина. У них навіть мозок працює однаково. Проте ви залучили дірака до команди з пошуків Бутена. Так і є. Господи! – вигукнула Джейн. Розмови через розумник були швидким засобом комунікації, але він погано справлявся з вигуками. Одначе Джейн підкріпила свою досаду хвилою розгубленості та роздратування, яку спрямувала на генерала Сілларда. Той прийняв її безмовно. Я не хочу відповідати за нього. Не пригадую, щоб я питав про твою згоду на це, – відреагував Сіллард. «Ірак є небезпечним для інших бійців загону», – мовила Джейн. «Він загрожує операції. Не мені вам пояснювати, що означатиме її провал. Навіщо нам додатковий ризик?» «Не погоджуюся», – відгукнувся генерал. «Боже, правий!» – обурилася Джейн. «Чому?» Тримай друзів близько, а ворогів ще ближче», – пояснив Сіларн. «Що?» – перепитала вона і раптом пригадала розмову з Кайненом кількомісячної давнини, коли він сказав їй майже те саме. Повторивши прислів'я, Сілар додав, «Ми тримаємо ворога настільки близько, наскільки це можливо. Він серед нас, але не підозрює, що він наш ворог. Дірак уважає, себе одним із нас, поки що він дірак уважає себе одним із нас, поки що він упевнений в цьому. Але відтепер він не тільки думає як ворог, а й діє як ворог. А отже, ми дізнаємося усе, що відомо йому. Це надзвичайно корисно, тому варто ризикнути». Якщо тільки дірак не перекинеться до ворога? Ти дізнаєшся про це першою, запевнив Сіларт. Він інтегрований із усім взводом. В тієї митті, як Дірак почне діяти проти, про це дізнаєшся не тільки ти, а й усі задіяні в операції. Інтеграція не припускає читання думок, заперечила Джейн. Ми дізнаємося про це тільки після того, як він почне діяти. А це означає, що він зможе вбити принаймні одного бійця, чи видати нашу диспозицію ворогові, чи ще щось. Навіть за інтеграцію Дірак становить для нас реальну загрозу. «В одному ти маєш рацію, лейтенанте», – мовив Сіллард. «Інтеграція – це не читання думок, звісно, без відповідного програмного софту». Саган отримала сигнал, що надійшов до черги вхідних повідомлень – апгрейд розумника. Перш ніж вона встигла погодитися, програма розпакувалася. Джен відчула неприємний поштовх, коли програма розгорнулася, спричинивши короткочасний сплеск у електричних структурах мозку. «Що це в біса таке?» – запитала вона. «Це апгрейд розумника для читання думок», – пояснив Сілар. «Цю програму отримують зазвичай лише генерали та деякі слідчі військової поліції. Але в нашому випадку, гадаю, то виправданий крок. Принаймні на час виконання операції. Після закінчення програму зітруть, а якщо обмовишся хоча б словом, тебе запроторять далеко-далеко». «Не розумію, як таке взагалі можливо», – здивувалася Джейн. Сілард посміхнувся. «Помитикуй, лейтенанти. Помисли, як ми спілкуємося. Ми думаємо а наш розумник розпізнає наші наміри. Чи ми як бажаємо поділитись із співрозмовниками? Якщо відкинути ці наміри, немає принципової різниці між нашими особистими думками і тими, якими бажаємо поділитися. Так що було б дивно, якби ми не вміли читати думки. Насправді, саме для цього і призначений розумник. Але ви не кажете про це на широкий загал, зауважила Джейн. Сілер знизав плечима. А кому приємно дізнатися, що навіть у власній голові нема такого поняття, як приватне життя. «Отже, ви спроможні читати мої думки», – збентежено мовила Джейн. «Зокрема, ті, в яких ти обзиваєш мене пихатим довбним», – уточнив Сіллард. «Не можна відкидати контекст». «Контекст завжди наявний», – відукнувся Сіллард. «Не переймайтеся, лейтенанте. Так, я можу читати ваші думки. А також думки будь-кого, хто перебуває під моїм командуванням. Але зазвичай я такого не роблю. У цьому нема потреби». Те, здебільшого, це абсолютно нікчемне заняття. Але ви все-таки здатні читати думки, – не вгамовувалася Джейн. Так, однак люди такі нудні, – мовив Сіллард. Коли мене призначили командувачем спеціальних сил, і я тільки на цю програму отримав, то весь день присвятив читанню думок. Знаєш, про що думає переважна більшість людей, переважно більшість часу? Вони думають, я зголоднів, чи о, піду, відкладу личинку, чи боже, мрію трахнути цього хлопця. А потім знов, я зголоднів і так по колу аж до смерті. «Повір мені, лейтенанти, один день з такою можливістю і усі ілюзії про витонченість людської натури та дивовижні можливості мозку розвіються в прах». Саган усміхнулася. «Вірю. Я не утрирую», мовив Сіллард. «Однак у твоєму випадку така можливість має дати реальний зиск, бо ти будеш здатна чути думки дірака та відчувати його особисті емоції. А він і гадки не матиме, що за ним спостерігають. І якщо замислить зраду, то ти про це дізнаєшся раніше, ніж він розпочне діяти. Зможеш зреагувати раніше, ніж він уб'є когось із твоїх людей чи поставить під загрозу виконання операції. А даю це достатній запобіжник ризику. І що робити, коли він переметнеться?» – спитала Джейн. «Коли не думає зрадити?» «Тоді ти, звісно, мусиш його вбити», – відповів Сілар. «Не вагайся. Але маєш бути впевнена на 100%, лейтенанте. Тепер, коли знаєш, що я можу влізти в твою голову, ти не знесеш йому башку, тільки через те, що тобі щось привиділося. Так, точно, генерале, відповіла Саган. От і добре, мовив Сілверт. Де дірак тепер? Він залишився на шлюзовій палубі і разом із водою перевіряє спорядження, відповіла Джин. Я проінструктувала його на шляху сюди. Чому б тобі не перевірити, як він? запитав Сілверт. За допомогою нової програми? Так, спробуй її до операції. Коли все розпочнеться, ти не матимеш часу порпатись у нюансах. Саган викликала нову програму, віднайшла дірака і почала слухати. «Повна дурня», – подумав Джаред. Ще до того ти правий», – підхопив Стівен Сіборг, якого перевели у другий взвод, поки Джаред був відсутнім. «Я що?» – сказав це вголос? спитав Джаред. «Ні, йолопе, просто я можу читати думки», – відповів Сіборг і надіслав Джареду саркастичний сигнал. Після смерті Сари Полінг усі незгоди між Джаредом та Сіборгом вивітрилися. Ревнощі Сіборга до Джареда, чи що там іще, були затьмарені об гіркотою втрати Сари. Джаред усе ще вагався і не міг щиро назвати його другом. Але узи, що їх об'єднували, були дружніми та підкріплені взаємною інтеграцією. Джаред обвів поглядом ангар, де стояли дві дюжини санчат, оснащених стрибковою тягою. Увесь флот, який удалося зібрати на даний момент. Поглянув на Сіборга, котрий забрався в одні санчатан, перевірити, що й до чого. Ось, значить, на чому ми атакуватимемо планету, задумливо мовив Сіборг. Кілька дюжин спецназів у клітках для хом'ячків. А тобі доводилося бачити клітку для хом'ячків? Запитав Джаред. Звісно, ні, відповів Сіборг. Я навіть того хом'яка не бачив. Але бачив картинки і ось зараз пригадав. Цікаво, який діод погодився сісти в таку колимагу? Я на такий літав, визнав Джаред. «З тобою все зрозуміло», – хмикнув Сіборг. «Ну як відчуття?» Відчував себе беззахисним. «Просто чудово», – Сіборг закотив очі. На перший погляд атака виглядала недолугою, але Джаред бачив логіку. Майже всі раси, які освоїли міжзорені мандрівки, переміщуються з однієї точки простору до іншої за допомогою космічних кораблів. А отже, планетарні системи захисту налаштовані на те, щоб виявляти порівняно великі космічні об'єкти, якими, судячи зі замовчування, є кораблі. Захисна система об'єнів довкола Арісти не відрізнялася від звичайної. Будь-який корабель спеціальних сил одразу буде помічено і атаковано. А маленькі каркасні санчата розмірами трохи більше людини – навряд чи. Командованню було відомо, це напевно, оскільки подібні санчата були надіслані до шести різних точок. Усі вони успішно подолали систему протиповітряної оборони планети і займалися прослуховуванням комунікаційних каналів ворога. Саме останнього разу Незахищеним каналом і було перехоплено усне повідомлення Шарля Бутена на Обінур, в якому він запитував про час прибуття транспортного корабля. Диспетчер спеціальних сил відстежив сигнал до джерела маленького наукового поселення на узбережжі одного з численних островів Арісти. Перш ніж повернутися додому з тією новиною, щоб запобігти помилки, він дочекався другого повідомлення від Бутена. Довідавшись про це, Джаред запросив доступ до файла. Щоб почути голос людини, якою він начебто став. Він чув голос Бутена раніше. Вілсон з Кайненом прокручували йому архівні записи, і так це був його голос. Лише старіший, хрипкіший та напруженіший, але жодних сумнівів щодо тембру і модуляції не було. Джаред із здивуванням зауважив, наскільки голос Бутена був схожим на його власний. Звісно, цього слід було очікувати, але визнавати неприємно. Ну й дивне у мене життя, подумав Джаред ізирнувся на боки переконатися, чи не промовив він це вголос. Однак Сіборг продовжував вивчати санчата і не виказував жодних ознак, що почув щось. Джаред пройшов повзряд ряд санчат до іншого об'єкта в ангарі, сферичної форми і трохи більшого, ніж інші. То був ще один зразок інженерної думки спеціальних сил, так звана капсула для затриманого, в яку військові поміщали живий або неживий об'єкт, який слід евакуювати, але без втручання оператора-пілота. Середині сфера мала порожнину, щоб вмістити розумну істоту середньої величини. Спецназівці заштовхували його і її туди, зачиняли капсулу і відходили, а двигуни завшпурювали капсулу на орбіту. Одночасно з прискоренням запускали всередині капсули антигравітаційне поле, інакше пасажира розмазало по стінках. А на орбіті її підбирав корабель спеціальних сил. Ця капсула призначалася для Бутена. План операції був простим атакувати наукову станцію, де помітили бутена, вивезти з ладу зв'язок, схопити його, запхнути у капсулу, жбурнути на орбіту, найближче до точки виходу зі стрибка. Звідти виринув би сокіл, і вони разом зникли б іще до того, як обіни отямилися. Опісля викрадення наукову станцію мали знищити старим перевіреним способом. На планету на відстані достатньо, щоб уникнути підозр, впаде метеорит, який зітреє її з лиця Землі. В цьому випадку метеорит мав упасти в океан за кілька миль від узбережжя, щоб викликати цунамі, який змиє станцію. І голові спеціальних сил упродовж десятиліть бавилися небесними каменями і добраче набили руку, щоб видати падіння за природне явище. Якщо операція пройде гладко, обіни навіть не зрозуміють, що зазнали нападу. На погляд Джареда цей план мав щонайменше два недоліки, тісно пов'язані між собою. По-перше, космічні санчата не могли сісти на поверхню планети. Вони не витримали б зіткнення з атмосферою Аріста, а якщо б і продерлися, то стали просто некерованими. Бійці підрозділу мали кинути їх на орбіті біля верхньої межі атмосфери Аріста та здійснити затяжний стрибок до поверхні. Десантникам другого взводу доводилося робити це раніше, зокрема, лейтенант Саган стрибала так при битві за корал і нічого страшного, але Джарду такий ризик здавався необґрунтованим. Спосіб прибуття спецзагону на планету відразу створював іншу проблему, а саме, як витягнути десантників звідти після закінчення операції. Кілько не буде відправлено бутина, усім бійцям слід відійти від наукової станції якнайдалі, щоби не потрапити під цунамі. До плану операції додавалася карта місцевості з визначеними висотами, які мали-мали залишатися сухими під час потопу, а потім перебазуватись у глибину незаселених районів острова і на кілька днів затаїтися, допоки прибудуть рятувальні капсули. Щоб евакуювати з планети усіх 24 десантників, капсулам доведеться повертатися кілька разів, і Саган попередила Джареда, що вони удвох залишать планету останніми. Джаред нахмурився, пригадавши цю заяву Саган. Він знав, що не належить до кола улюбленців лейтенантки і розумів. Це викликане тим, що вона від початку була в курсі, що він є породженням зрадника. Джейн Саган знала про нього більше, ніж він сам. Її прощальні настанови, коли Джареда віддали генералові Метсону, здавалися щирими, але після цього відбулася зустріч на кладовищі з поверненням під її командування. І відтоді його не залишало відчуття, що вона здорово на нього злиться, немов він насправді став бутеном. З одного боку, Джаред її розумів, адже ще Кайнен підмітив, що він тепер більше бутен, аніж Джаред. З іншого, звісно, переживав, що з ним поводяться немов із зрадником. У Джареда навіть промайнула чорна думка. Чи не через те Саган поставила їх останніми на евакуацію, що планує позбутися його без свідків? Однак він викинув цю версію з голови. Тому що лейтенант може його вбити, Джаред не сумнівався. Але на це має бути причина. Отже, краще не давати їй причини, подумав Джаред. Так чи інакше, але не Джейн Саган бентежила його, а тривожив Шарль Бутен. Згідно з оперативним планом, на них чекав помірний супротив військового персоналу наукового закладу, проте не з боку Бутена чи інших учених. Таке допущення здалося Джареду хибним, оскільки він, як ніхто інший, відчував у голові його лють і знав, наскільки ця людина тямковита, хоча подробиці його роботи лишалися за межами розуміння. Джаред сильно сумнівався, що Бутен здасться без бою. Але це не означало, що вчений візьме у руки зброю. Ні, який з нього воїн. Справжньою зброєю є його розум. Адже саме розум знайшов спосіб зрадити союз колоній і загнати їх усіх у сіху ситуацію, в якій вони тепер перебували. Тож припущення, що вони не зазнають проблем із його захопленням та відправленням, було хибним. Джаред майже не сумнівався, що на них чекатиме неприємний сюрприз, який саме сказати не міг. Жерти хочеш? голосібурга повернув його у реальність. Бо роздуми про те, яке божевілля на нас чекає, викликають у мене, бо роздуми про те, яке божевілля на нас чекає. «Викликають у мене неситимий голод!» – Джаред посміхнувся. «То ти частесенько маєш ходити голодним!» «А це – два з привілеїв служби у спеціальних силах!» – парирував Сіборг. «Хаванина і те, що немає незручного побертатного періоду!» «Ти що, цікавився важким життям підлітків?» «А як же?» – віднукнувся Сіборг. «Хто зна, якщо пощастить, може дотягну до юнацького віку!» «Ти, що й не що ми щасливо промайнули кризу перехідного віку!» зауважив Джаред. «Ну, якщо дотягнуто не скиглитиму», – посміхнувся Сіборг. «Давай, ходімо. Сьогодні лазаня на вечерю». І вони вирушили поїсти. Саган розплющила очі. Як усе пройшло? запитав Сілард, який спостерігав за її прослуховуванням Джареда. «Дірака турбує, що ми недооцінюємо Бутена», – відповіла Джейн. «Побоїться, що той підготувався до нападу, а ми дещо прогавили». «Дуже добре». «Бо в мене такі самі перечуття», – мовив Сілард, – «тому й наполягаю на участі дірака в операції». Аріст, зелений і весь у хмарах, повністю заповнив поле зору Джареда і уразив його величиною. Вискочити біля самого краю атмосфери планети у пластиковому драндулеті – відчуття не для хирляків. Джареду здалося, що він падає, що зрештою відповідало дійсності. «Годі скиглити», – сказав він собі і почав відстібуватися від санчат. Трохи опустившись, обчислив місце перебування п'ятьох інших бійців взводу – лейтенанта Саган, Сіборга, Даніеля Гарвея, Аніти Менлі та Вернона Вігнера. Він також відшукав капсулу для затриманих і полегшено зітхнув. Маса капсули трохи не дотягувала до п'яти тонн, і була реальна ймовірність, що вона надважка для міні-стрибкового двигуна. Усі бійці вибралися зі санчат і вільно падали, помалу дрейфуючи від схожих на павутиння транспортних засобів, які доставили їх сюди. Ця шістка становила передову ударну групу. Її завданням було спустити на поверхню планети капсулу та підготувати місце для приземлення решти другого взводу, який невдовзі мали рушити слідом. Острів, на якому містилася лабораторія з бутеном, покривала густа тропічна рослинність. І це ускладнювало десантування. Саган вибрала невеличку прогалину за приблизно 15 кліків від лабораторії. Розосередитися, надіслала вона команду підлеглим. «Перегрупуємося, коли подолаємо щільні шари атмосфери. Зберігати радіомовчання до особливої команди». Джаред розвернувся так, щоб насолоджуватися Арістом, і всмоктував цю красу, допоки його розумник, спіймавши перші ознаки розрідженої атмосфери, не розгорнув довкола захисну кулю, зіткану з нанороботів, які вилетіли з рюкзака. Дірак місно повис на розтяжках у її центрі, не торкаючи стінок. Світло всередину не пробивалось, і Джаред на деякий час опинився у власному маленькому приватному всесвіті. Залишившись на самоті з думками, він узявся осмислювати Обінів, безпощадно та вражаючу расу, чиєю гостинністю скористався Бутен. Архіви стосовно Обінів сягали корінням часів заснування Союзу колоній, коли суперечки щодо того, кому належить планета, яку люди називали Касабланкою, закінчилася кривавим знищенням під ніж людської колонії. А війська, котрі Союз надіслав відвоювати планету, спіткала така ж страшна доля. Обіни у полони здавалися і полонених не брали. Убивши щось собі у голову, вони кидали нові сили, допоки не отримували бажане. Ну, а якщо часто переходити їм дорогу, обіни можуть дійти висновку, що заради їхнього блага взагалі краще позбутися проблеми раз і назавжди. Але і ті, які обробили гігантський діамант, що його опустили на стелю в генеральській їдальні на станції «Фенікс», не були ні першою расою, яку обіни методично знищили, ні останньою. Єдиною розрадою стало те, що обіни, на відміну від інших космічних рас, на щастя, не особливо зациклювалися на розширенні ареалу розповсюдження. За час, поки обіни започаткували одну колонію, союз колоній устигав заснувати десять. І хоч обіни не церемонилися з аборигенами на планетах, що впали їм в око, таке траплялося нечасто. Ома стала другою після Касабланки планетою, яку відібрали у людей обіни. Але й тут вони радше скористалися нагодою, з технічного погляду вони відібрали ому в раї, які воювали за неї з людьми. І це не можна вважати експансією. Саме неохота, з якою обіни розширювали свої володіння, і стала основною причиною, через яку союз колоній приписав атаку якійсь третій силі. Якби підозри підтвердились і з'ясувалося, що це раї атакували ому й утримують її. СК однозначно завдав би у відповідь удару і спробував відібрати колонію. Але Раї знали, коли варто ступити крок назад. Іншою цікавинкою об'їнів, і це робила на погляд Джареда їхній імовірний союз з Раї та Енишанами особливо інтригуючим, було те, що обіни взагалі не цікавились іншими розумними расами, якщо ті не ставали у них на шляху або не нападали. Вони ніде не утримували амбасад та не налагоджували офіційних контактів з іншими расами. І за даними розвідки, ніколи і нікому формально не оголошували війну та не укладали мирні договори. Про те, що ви опинились у стані війни з обінами, ви дізнаєтеся тоді, коли вони починають у вас палити. Якщо ж не стріляють, то й спілкуватися не стануть. При тому всьому, обіни не були закоренілими ксенофобами. Тобто це не означало, що вони ненавидять усі інші раси. Насправді, їм було просто начхати. Отже, те, що вони вступили в союз із двома іншими расами – було само собою надзвичайною подією, а те, що цей альянс спрямований проти людства, стало взагалі подією лякливою. В основі даних про контакти обінів, або відсутність таких, з іншими розумними расами, лежала чутка, а Кайсо вважали її хибною, однак відмахнутися не могли через її поширеність, про те, що обіним отримали свій розум як дарунок від іншої раси. Кайсо відкидали ці домисли, бо сама думка про те, що якась страшенно просунута раса в цій частині галактики, витратила час та сили, щоб еволюційно підштовхнути якихось недолугих печерних дикунів, була абсурдною. Випадків, коли раси знищували недорозвинених дикунів, щоб захопити їхню планету, та про всяк випадок усунути потенційних конкурентів, було хоч відбавляй. А про те, щоб навпаки, ніхто не чув. Однак, якщо такі чутки були обґрунтованими, це означало б, що в еволюційному диві обінів були задіяні консю. Єдині істоти в цій частині галактики, рівень розвитку і технологічні можливості яких давали інтелектуальну змогу підштовхнути цілий біологічний вид, а також мали філософське підґрунтя своєї місії – довести інші раси в їхній зоні відповідальності до стану довершеності, тобто зробити схожими на себе. На практиці реалізація концепції наближення до свого ідеалу інших рас полягала зазвичай у розв'язанні примусової війни з ними або двох примітивних рас між собою, ну як, наприклад, тоді, коли консю зіштовхнули лобами людство з раї в битві за корал. Отже, навіть раса з можливостями створювати розумних істот переважним чином, безпосередньо чи побічним, сприяла їх знищенню, коли раса не відповідала високим та незбагненим стандартам консю. Саме ці їхні високі та незбагнені стандарти і стали вирішальним аргументом проти можливого поштовху в інтелектуальному розвитку обінів, оскільки обіни – а таке явище унікальне серед розумних рас, не мали жодної культурної спадщини. Нечисленні ксенографічні дослідження, котрі провели люди та представники кількох інших рас, показали, що окрім бідної та винятково утилітарної мови і прикладних технологій, обіни не, не створили нічого креативного, ні витворів мистецтва в межах доступних їм органів відчуття, ні літературних творів, ані релігійних чи філософських тез. Нічого, за що ксенографом можна було б зачепитися. Навіть політика була їм чужа. Обінське суспільство настільки позбавлене культури, що один дослідник, який виконував замовлення КСО, навіть заявив, що питання, а ті взагалі розмовляють між собою обміни і чи спроможні вони балакати на абстрактні теми, залишається відкритим. Джаред не міг уважати себе експертом із консю, але йому здавалося малоімовірним, що народ, настільки схиблений на духовних та есхатологічних аспектах особистості, міг посприяти розвитку раси, яка плювати хотіла і на перше, і на друге. Якщо обі не були продуктом штучного інтелектуального моделювання, то їхнє існування стало би зайвим аргументом на користь природного процесу еволюції. Сфера знана роботів, яка огортала Джареда, розійшлася і відлетіла назад. Від яскравого світла він заблимав очима, а коли зір поновився, пошукав товаришів. Вузькоспрямовані промені розшукали його і підсвітили бійців, які були майже невидимі завдяки бойовим комбінезонам, що поглинали випромінювання. Навіть капсула була закамуфльована. Джаред підлетів було до неї, щоб перевірити системи, але отримав попереджувальний сигнал від Саган, яка сама все перевірила. Бійці перегрупувались і злетілися поближче, але тримали відстань достатньо, щоби не заважати один одному, коли настане час розкрити парашути. Загін випустив парашути на гранічно можливій висоті. Проте камуфляж ще ні, а досвідченому оку, якщо знати, куди дивитися, вони були помітні. Парашут капсули, спроєктований так, щоб пригальмувати масивну махину, був величезним. Він гучно розкрився і одразу розірвався на клапті від чільного повітряного потоку. Замитно на роботи зіткали новий парашут. Нарешті падіння сповільнилося і другий парашут витримав. Джаред розвернувся до наукової станції, що була за кілька кліків на південь, та збільшив аптичне розрізнення капюшона, щоб перевірити, чи нема там якогось руху, бо це означало б, що їх засікли. Він нічого не помітив, а вігнер з Гарвеєм підтвердили його спостереження. За кілька секунд вони опустилися на землю і, крекчучи, потягнули капсулу з галявини у ліс, а там накрили її листям. Запам'ятайте, де ми її припаркували пожартував Сіборг. «Тихо!» – гаркнула Саган, зосередившись на чомусь у своїй голові. «Це рентген!» – пояснила вона. «Готуються випустити парашути». Вона закинула на плече БЦ. «Ходімо, перевіримо, щоб обійшлося без сюрпризів». Джаред відчув дивний свербіж, немов хтось злубався у нього в мозку. Чорт забирай!» – вилаявся він. Саган повернулася до нього. «У чому справа?» «У нас проблеми!» – мовив Джаред. І на середині фрази зрозумів, що його інтеграція з рештою взводу розірвана. Скрикнувши, він схопився за голову, переповнений відчуттям, що позбувся одного з найважливіших органів чуття. Довкола падали на землю його побратими. Дезорієнтовані, вони корчились і стогнали від болю. Джаре допустився на коліна, намагаючись вдихнути. Він виблював. І, з трудом звівшись на ноги, похитуючись, підійшов до Джейн, яка стояла на колінах, витираючи рота після блювання. Ходімо, сказав. Треба забратися звідси. Мусимо сховатися. У чоб? Саган закашлялася, сплюнула і підняла погляд на Джареда. Що трапилося? Нас відрізали, мовив Джаред. Зі мною таке вже траплялося на ковалі. Обіни блокують наші розумники. Але як? Прокричала Джейна тогучно. Як би ж я знав, відізвався Джаред. Це Бутен, лейтенант підвелася похитуючись. Це він навчив обінів, тільки йому таки під силу. Можливо, погодився Джаред. Джейн похитнулася і ледь не втратила рівновагу. Джаред допоміг їй утриматись і подивився в обличчя. «Маємо рухатися, лейтенанти. Якщо наші розумники заблокували обіни, це означає, що вони знають, де нас шукати. А отже, скоро будуть тут. Треба піднімати людей і линяти звідси». «Наші на підході!» – мовила Саган. «Маємо їх!» – вона осіклась і випрямилася. Її прошила жахлива думка. «О, Господи!» – прошепотіла і задерла голову. «Боже мій!» Що таке? Спитав Джаред і теж підняв голову, намагаючись відшукати ледь видими павутиння строп та мерехтіння камуфльованих куполів парашутів. Йому знадобилася мить, аби зрозуміти, що нічого такого не бачить. І ще мить для усвідомлення, що це означає. Матір Боже. прошепотів Джаред. Першою думкою Алекса рентгена була досада, як це він примудрився загубити вузькоспрямований канал і рештою взводу. Твою мать. вилаявся Олекс і, розкинувши руки, кілька разів перевернувся у повітрі, надаючи своєму випромінювачеві змогу віднайти інших бійців, а розумникові обчислити ймовірне місце їхнього перебування, ґрунтуючись на даних останнього зв'язку. Не треба розшукувати усіх, достатньо знайти хоча б одного. Його підімкнуть, і інтеграція буде поновлена. Нічого. Рентген відігнав сумніви геть. Він втрачав проміні раніше. Дарма раз, але й одного разу достатньо, аби отримати досвід. Тоді рентген під'єднався після приземлення. Що ж, доведеться почекати? Тепер не міг більше гаяти час, оскільки стрімко наближався до висоти розкриття парашута. Вони мали розкрити парашути на мінімальній висоті, щоб приховати своє перебування. Отже, процедура потребувала точності. Рентген звернувся до розумника, щоб визначити висоту, як раптом зрозумів, що добрячу хвилину – не отримував від нього жодної інформації. Десять секунд рентген аналізував цю новину, але осягнути не зміг. Він знову і знову прокручував її в голові, але розумник відмовлявся її сприйняти, а люта відкидав усвідомлюючи, якщо це виявиться правдою, то призведе до катастрофічних наслідків. Він спробував іще раз пробитися до розумника, потім ще і ще, перемагаючи відчуття паніки, що росло експоненціально. Рентген подумки заволав. Ніхто не відізвався. Ніхто його не почув. Він залишився сам один. На той момент Алекс Рентген утратив майже все раціональне мислення, а залишок відстані до землі перевертався та звивався, марно намагаючись зачепитися за повітря, і горлав на повен голос, яким він користувався так рідко. Якась далека ділянка мозку ледь не з насолодою прислухалася до цих незвичних звуків. Парашут не розкрився. Його, як майже кожен фізичний та ментальний процес, що ними користувався Рентген, активував та контролював розумник. Хитромудрий пристрій, котрий настільки довго здавався таким надійним, що науковці КСО навіть більше не вважали його чимось особливим, а сприймали як даність поряд з розвиненим мозком та вдосконаленим тілом солдата колоніальних сил оборони. Рентген просвистів повз точку розкриття парашута, напівпритомний і байдужий до наслідків того, що чекало на нього за цією останньою межею. Власне, не думка про смерть змусила його збожеволіти, а усвідомлення того, що він залишився один, уперше та в останній за шість років, повністю відірваний від товаришів. За цей час Алекс до найдрібніших інтимних деталей відчував життя бойових побратимів, як вони бились, як кохалися, жоден момент прожитого життя до останнього подиху. Він знаходив розраду в тому, що був поруч до самого кінця, і сподівався, що інші будуть поруч при його кінці. Але нікого поруч не було як не було його поруч з ними. До жаху розлуки додався сором за те, що він неспроможний утішити своїх друзів, які постали перед такою самою жахливою загибелью. Алекс Ренген засіпався, перекинувся обличчям до землі, що мала його вбити, і видав найвідчайдушний зойк покинутого. Джаред, заклякнувши, зі жахом спостерігав, як сіра крапка в небі, що люти вертілася, в останній секунді здалося, набрало швидкості, та перетворившись на несамовиту вилаючу людину, впала на галявину з моторошним хлюпливим звуком, за яким стався жахальний відскік. Удар об землю вивів Джареда із стану зацеп'яніння. Він штовхнув Саган, звелів її бігти, а сам тнувся до решти бійців, піднімаючи їх та підштовхуючи вбік лісу, подалі від відкритого простору і падаючих з неба тіл. Сіборг із Гарвем трохи очуняли, але стояли немовокопані, втупившись у небо, не маючи сили відвести очі від товаришів, які помирали один за одним. Джаред штовхнув Гарвея, дав ляпосу Сіборгові і загорлав, щоб вони рухалися. Вігнер відмовився підійматися і лежав, очевидь, у кататонічному ступорі. Джаред схопив його в оберемок та передав Сіборгу, наказавши відтягнути товариша подалі. Джаред нахилився до Менлі, але вона відштовхнула його і, скиглячи порачкувала у бік галявини. Там підвелася і побігла, а довкола падали і розривалися на шматки тіла. Менлі пробігла метрів 60, зупинилась, обернулась і загорлала, втрачаючи рештки здорового глузду. Джарад саме відвернувся, тому пропустив момент, коли нога від тіла, що впало поруч, перебила її ключицю та шию разом з артеріями, поламала кістки і загнала розтрощені ребра в легені і серце. Крик Менлі перетворився на придушений пересмертний хрип. І з моменту падіння першого тіла минуло не більше двох хвилин, поки весь другий взвод опинився на землі. Джаред з іншими спостерігав за цим жахливим дощем стіл і спозак крайки лісу. Коли нарешті все закінчилося, Джаред обернувся до чотирьох бійців, які залишилися живими, і оцінив сили. Усі перебували в різних стадіях шоку. Сага найменшою мірою, Вігнер найбільшою. Але здавалось, і він поступово повертався до реальності. Джаред відчув нудоту, але в іншому все було в нормі. Він більше за інших був поза інтеграцію та швидше за інших очуняв. Принаймні на даний момент мав перебирати командування. Він звернувся до Саган. «Треба рухатися. Ходімо в ліс. Подалі звідси». «Операцію?» – почала Саган. «Забудь про операцію», – перебив її Джаред. «Вони знають, що ми тут. Якщо залишимося на місці, загинемо». Його слова, здається, допомогли Саган отямитися. «Комусь треба повернутися», – сказала вона. «У рятувальній капсулі. Маємо повідомити керівництво», – лейтенант поглянула в очі Джареду. «Але не ти». «Добре, не я», – погодився Джаред, розуміючи, що вона все ще не довіряє. Проте часу на суперечки не було. Він не може повернутися й тому, що єдиний тут повністю дієздатний. «Ти Лети." ти?» – Джаред запропонував Джейн. «Ні», – відповіла вона. «Не емоційно». «Безповоротно». «Тоді хай сіборг» запропонував Джаред. Після лейтенанта Саган той очуняв кращий за інших. Він зміг би розповісти каїз що трапилось, і попередити готуватися до найгіршого. «Сіборг», – уготувався Саган. «Добре, Джаред повернувся до товариша. Стіве, давай запхнемо тебе в ту штукенцію». Пухитуючись, Сіборг підійшов до капсули і почав очищати від гілля дверцята, як раптом зупинився. «Що таке?», – поцікавився Джаред. «А як ця штука відчиняється?» Запитав він скрипучим, от безнадії голосом. «Скористайся своїм...» «Твою мать!» – осік дірак. Капсула запускалася за допомогою розумника. «Ну, просто пречудово, мовив сіборг і сердито опустився на землю поруч з апаратом. Джаред рушив до сіборга, аж раптом зупинився і нагострив вуха. Здалеку до них щось наближалось, і воно навіть не пробувало рухатися безшумно. «У чому річ?» – запитала саган. «Сюди хтось іде», – пояснив Джаред. «І він не один». Це обіни. Нас засікли.